Книги «Солов'їною» запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ 14 Вони лишалися на Сицилії ще два тижні. Клерф елікував своє плече. Дні минали у здичавілому саду Леваллі біля моря. Вілла була кабіною, що зависла над морем і часом, котрі пропливали під нею без жодного початку і кінця. Клерфе мав ще кілька тижнів до наступних перегонів. «Ми залишимось тут?» – поцікавився він. «Чи повертаємось?» «А куди повертаємось?» «До Парижа або куди-небудь. Коли немає дощу, можна їхати всюди, бо тут стає спекотно». «А хіба весна вже скінчилась?» «Тут на півдні так, але можемо взяти Джузепа і поїхати за нею. У Римі вона лише починається. А коли й там закінчиться?» «Тоді, якщо ти захочеш», – просміявся Клерфе. «Ми поїдемо за нею далі. Потім вона почнеться в Ломбардії, над озерами. Можемо її переслідувати до Швейцарії, а потім униз, вздовж Рейну». Аж врешті побачимо її біля моря у всіх барвах на полях тюльпанів Голландії. Тоді, може здатися, що час зупинився. Ти робив уже колись щось подібне? Так, але дуже-дуже давно, до війни. З жінкою? Так, але було інакше. Напевно, це завжди інакше. Навіть із тією самою жінкою. Я ревнива, Але я б хотів, щоб була. Вважаю, що було б жахливо, якби ти нічого не пережив і розповідав мені, що я перша жінка у твоєму житті. Ти і є нею. Ні, це не так. Але досить, що на якийсь час завдяки мені ти забув імена інших. То що, їдьмо? Біріан похитала головою. «Ще не треба. Я не хочу собі робити ілюзій, що час зупинився. Я хочу його відчувати і не обманювати сама себе. Час стояв на місці, інколи взимку в санаторії. Але я не стояла на місці, я ковзала вздовж вісі часу, як на крижаній стіні, туди й назад. А тепер ти стоїш на місці?» Вона поцілувала його. «Я кручусь на місці, тимчасово, як танцівниця». Потім, однак, вона втратила терпіння і забажала виїхати. Їй почало здаватися, що вона перебуває вже на Сицилії багато місяців. Зрештою, то були місяці для неї. Вона мала власне літочислення. Один день від іншого завжди відокремлювала ніч, наче багатотижнева прірва. А потім наставало пробудження наодинці. Ліліан ніколи не дозволяла Клерфе залишатися на всю ніч. Не хотіла, щоб вранці він став свідком її пробудження. Він вважав це за каприз, а вона просто не хотіла, щоб Клерфе чув її кашель. Ліліан полетіла до Рима, щоб звідти летіти далі. Клерфе повернувся з Торіані автом. Вони домовились зустрітися в Парижі. Одного дня по вона прогулювалась серед римських руїн. Наступного дня сиділа в саду кав'ярні на Венетто. Увечері мала летіти далі, але не могла відважитись. Раптом її охопила хвиля безпричинної меланхолії. Почуття великої насолоди, позбавлене будь-якого смутку. Може, за винятком цього одного, останнього, срібно-сірого смутку, який майорить на обрії кожного життя, такого ж незабутнього, як життя бухгалтера. Лірян провела цю ніч у готелі і лише наступного дня пішла до каси авіаліній. Там побачила у вікні плакат із краєвидом Венеції і, нагадавши собі, що сказала Клерфе в Леваллі, не вагаючись, попрохала переоформити квиток на політ до Венеції. Вона вважала, що перед поверненням до Парижу мусить її побачити. Вона хотіла, щоб для себе осмислити, хоч достеменно й не знала, що саме, але мусила це зробити перш ніж побачити знову Клерфе. Коли відлітає літак? За дві години. Ліліан повернулась до готелю і спакувала речі. Мабуть, Клерфа вже у Парижі, але вона не мала відваги зателефонувати або написати йому, що затримається. Вона зможе це зробити з Венеції, хоча знала, що цього не зробить. Хотіла побути кілька днів на самоті, геть сама, без контактів чи втручання з будь-якого боку, і лише потім повернутися. Повернутися? Але куди? Хіба вона не відлетіла та хіба не літає й далі, мов один із тих казкових птахів, які народжуються без ніг і мусять пурхати, доки не помруть. Хіба вона не знала про це і хіба не хотіла обдумати, чи не повинна покинути Клерфе? Літак знизив політ над лагуною і занурився в пізній рожевий полудень. Ліліан дістала кутовий номер в готелі Даніелі. Коли піднімалася в номер, Ліфтер розповів їй, що в цьому готелі відбувся бурхливий роман старіючого Джордж Санд із молодим Альфредом де Мюссе. І що сталося? З ким він її зрадив? Ні з ким, мадмуазель, він був у розпачі, то мадам Санд його зрадила, Ліфтер усміхнувся, з одним італійським лікарем. Де Дем'юссе був поетом. Ліліан помітила в його очах іскри іронії і розваги. Мабуть, вона обманювала сама себе, коли кохала одного, будучи з іншим. Ліфтер відчинив двері. «Вона покинула його», – пояснив він. «Поїхала без попередження». «Так само, як і я», – подумала Ліліан. Може, і я теж хочу зрадити сама себе?» Вона увійшла до покою і зупинилася. Приміщення було сповнене розпорошеного рожевого вечірнього світла, яке побачить можна тільки у Венеції. Ліліан підійшла до вікна і виглянула. Вода була голуба та спокійна, але досить було, щоб з боку собора Сан-Закарія Припливло й зупинилося парове судно, щоб ряди гондол загойдалися на хвилях. Замиготіло перше світло, дуже бліде і загублене серед усієї цієї рожевості та блакиті, за винятком помаранчевого застережного світла уздовж мілин, що делікатно оточили спину Сан-Джорджо-Маджоре, наче яскравий ланцюг. Це місто найвіддаленіше від усіляких гір. Далі неможливо було втекти. Ніщо тут людину не гнітило, все лише заспокоювало. І все було чуже і чарівне. Ніхто мене тут не знає, думала вона. І ніхто не знає, що я тут. Вона відчувала цю анонімність, неначе якийсь дивне бурхливе щастя, яке полягало у втечі від щастя, бодай на короткий час або назавжди. Це почуття загострилося, коли вона йшла через площу. У цьому було щось з авантюрної чарівності, будь-якого починання. Ліліан не мала мети, дозволила течії підхопити себе і приземлити у партері ресторану «Кваргіо». Їй сподобалось, що до невеликого приміщення із золотими люстрами і фресками, що зображали сцени XVIII століття, можна було увійти просто з вулиці. Вона їла креветки і пила легке біле вино. Біля неї на стінах танцювали маски. Вона почувалася так, начебто й сама заховалася, зачаїлася за невидимою маскою. У тому запамороченні безвідповідальної свободи, яку давав кожен маскарад. Тисяча початків розкривалося перед нею в рожевому сутінку, як і тисячу вуличок цього міста, яке любило маски. А куди вони провадили? До невідомих, незнаних нових відкриттів, чи тільки до чарівливих, виснажливих повторень, після яких чекало похмілля і усвідомлення, що знову втратили найцінніше – час. Зрештою, час завжди втрачається бездумно, або так, як той чоловік із сказки, який хотів так багато за свою брилу золота, що не міг вирішити, скільки... І помер у злиднях. Куди я могла б піти ввечері? Поцікавилась вона в офіціанта. Ввечері? Можливо, до театру, сеньоро. Там ще будуть вільні місця? Напевно, будуть. У театрі завжди є вільні місця. А як туди дістатися? Офіціант почав їй описувати дорогу. А не можна взяти гондолу? Звичайно, можна. Раніше так завжди робили. Тепер уже ні. Театр має два входи. Пішки – це недалеко. Ліліан взяла гондолу біля палаццо Дукали. Офіціант мав рацію. Крім неї припливла ще тільки одна гондола. У ній сиділа пара американців похилого віку і фотографувала усе підряд, в тому числі й гондолу Ліліан. «Жінка у Венеції не може бути сама», – сказав гондольєр. «Тим більше молода жінка, а вродлива ніколи». Ліліан глянула на нього. Він був старий і не виглядав на такого, який би пропонував себе як лік. «Чи коли-небудь можна бути самому?» – поцікавилась вона, дивлячись на червоне вечірнє небо понад дахами. Тут ще більше, ніж де інде, сеньоро. Звичайно, якщо хтось не народився тут. Ліліан увійшла саме в момент, коли підняли завісу. Грали якусь комедію XVIII століття. Роззирнулася залом освітленим тьмяним світлом зі сцени і зі стель. То був найпрекрасніший театр на світі. І до появи електрики мусив справляти чарівне враження – Завдяки безлічі свічок і розмальованих балконів. Таким, зрештою, здавався й досі. Глянула на сцену. Вона мало що розуміла італійською і незабаром припинила стежити за текстом. Її знову ухопило дивне почуття самотності і меланхолії, яке відчула в Римі. «Може, гондольєр мав рацію?» а може вся річ у тому, що вона з незрозумілою наполегливістю шукає алегорії в сьогоднішньому вечорі. Ти приходиш, дивишся п'єсу, в якій спершу не розумієш ні слова, а потім, коли починаєш щось розуміти, тобі вже час іти. На сцені не відбувалося нічого серйозного. Це було відразу видно. Весела комедія, спокушання, шахрайство, доволі злі жарти з якоїсь дурня. І Ліліан не розуміла, чому це її так зворушило, що вона не могла стримати дивного ридання, і їй довелося притиснути до губ хустинку. Тільки після того, як ридання повернулося, і вона побачила на хустинці темні плями, їй усе стало зрозуміло. Вона почекала хвильку, намагаючись упоротись із собою, але кров з'явилася знову. Треба було вийти, але Ліліан не знала, чи в змозі вона це зробити сама. Вона французькою попросила свого сусіда допомогти їй вийти. Не глянувши на неї, він незадоволено затряс головою. Він стежив за п'єсою і не зрозумів, про що їй йдеться. Тоді Ліліан звернулася до жінки ліворуч. У відчаї вона намагалась згадати, як італійською буде допомога, але це слово не спадало їй на думку. Мисерікордія, пробормотіла Ліліан нарешті. Мисерікордія, перфавор. Жінка поглянула на неї зі здивуванням. Аюсик? Ліліан кивнула, тримаючи далі хустинку біля вуст і спробувала встати. «Ту many cocktails, сказала стара білява жінка. Mario, darling, help Zelie to get some fresh air. Маріо підвівся і підтримав Ліліан. «Тільки до дверей», – шепнула вона. Чоловік взяв її під руку і провів. На хвильку до них обернулося кілька голів. На сцені спритний коханець саме святкував тріумф. Маріо відчинив двері до фоє і витріщив очі на Ліліан. Перед ним стояла дуже бліда жінка у білій сукні. Кров текла їй між пальцями і скапувала на груди. «Але, сеньйоро, ви дійсно хвора. Дозвольте, я відправлю вас до лікарні!» Ліліан похитала головою. «Готель Даніелі. Якийсь авто, прошу. Таксі!» «Але ж, сеньйоро, в Венеції нема таксі, тільки гондоли або моторні човни. Ви мусите піти до клініки!» «Ні, ні, човен, до готелю!» Там, напевно, є лікар, прошу, тільки до човна, ви ж мусите повернутися. Е, Мері може там почекати, сказав Маріо. І так не розуміє ні слова італійською, та й вистава нудна. Білизна декорації, двері, сходи і вітер, потім майдан із брязкотом тарілок і веделок, вуличний ресторан із реготом і гамором відвідувачів. Минувши їх, вони дійшли до похмурого смердючого вузького каналу, у якому з'явився човен і перевізник, мов родом із стіксу. «Гондола, сеньоро, гондола!» «Так, швидко, швидко!» «Сеньора хвора!» Гондольєр витріщив очі. «Підстрелена?» «Не питай! Рушай, швидко!» Вузький канал, маленький міст, мури будівель, плюскіт води, протяжні вигуки гондольєрів на перехрестях, прогнилі сходи, заіржавілі двері, маленькі садки з пеларгоніями, покої, в яких лунало радіо, жовті жарівки без абажурів, білизна, що сушиться на мотузках, щур, що балансує як акробат на вузькому мурі. Гострі голоси жінок, запах цибулі, часнику і оливкової олії, і важкий, мертвий запах води. – Зараз будемо на місці, – сказав Маріо. – Другий канал, ширший. Потім сильніші хвилі, широчінь каналу Гранде. – Затримати моторний човен. Ліліан лежала на задній лаві в поперек, так як упала. – Ні. – шепнула вона. – Далі. Не змінювати. Освітлені готелі, тераси, парові судна, що сопуть, димлять, повні пасажирів, моторні човни із білими мундирками на борту. Якою ж самотньою була людина серед солом'яного сум'яття існування, коли боролася за нього? І як усе змінювалось на жахіття, у якому зусиллях хапала повітря? Вони проминули ряди гондол, які колихалися біля причалів, наче чорні труни надзеркальній воді, наче великі чорні водяні яструби, що намагаються вхопити її металевими дзьобами. А потім піцерія, задимлене світло, простір і зірки. Яскрава просторінь. Прикрита баною неба, а під мостом зітхань нестерпно солодкавий тенор – у човні з туристами співає Санта-Лючія. «Може, саме так і виглядає смерть?» – подумала Ліліан. «Коли я лежу так із задертою назад головою, чуючи зовсім поруч шум води, а попереду уривки пісні у компанії невідомого чоловіка, який щохвилі запитує, «Ви тримаєте ще хвилину?» «Зараз будемо на місці». Ні, то не смерть. Вона знала про це. Маріо допоміг зійти їй з човна. «Заплатіть за мене», – шепнула вона портьє на помості. «І лікаря, негайно». Маріо провів її через хол. Там не було багато людей. Американці за столиком витріщали на неї очі. Десь мигнуло обличчя, яке вона знала, але не могла пригадати. Молодий Люфтер знову ніс службу. Ліліана усміхнулася із зусиллям. Це драматичний готель, шепнула вона. Хіба не так ви сказали? Не розмовляйте, мадам, сказав Маріо. Він був добре вихованим ангелем охоронцем із Оксамитовим голосом. Зараз прийде лікар, доктор Пісані, дуже хороший, не розмовляйте. Принеси лід. Сказав він Ліхтерові. Ліліан цілий тиждень лежала в готельному покої. Вікна були відчинені, відчутно потепліло. Вона не сповістила клерфа. Не хотіла, щоб застав її хворою. Також не хотіла його бачити біля свого ліжка. То була її справа. Тільки її. Вона спала і дрімала цілими днями до пізньої ночі. Чула захриплі вигуки гондольєрів і плюски гондол. Час від часу приходив лікар, приходив Маріо. Не було тут нічого загрозливого, тільки й усього, невелика кровотеча. Лікар розумів її, а Маріо приносив квіти і розповідав їй про своє тяжке життя зі старшими дамами. Якби ж то вдалося знайти нарешті багатою молоду, яка б його розуміла. Він не мав на увазі Ліліан. Він до неї приходив і відразу зрозумів, у чому річ. Він був цілком щирий і розмовляв із нею, як і з подругою. «Ти живеш за рахунок смерті, а я за рахунок жінок, які бояться прогавити, мабуть, останній шанс пережити велике кохання», – сказав він і розсміявся. «Або, кажучи інакше, ти також цього боїшся, але твоїм жиголом є смерть». Уся різниця полягає в тому, що твій тобі вірний. За це ти зраджуєш його, де тільки можеш. Ліліан слухала його з усмішкою. Смерть є жиголом для всіх нас, тільки більшість людей про це не знає, сказала вона. Що ти хочеш робити пізніше, Маріо? Одружитися з однією з цих старших дам? Маріо похитав головою. «Я заощаджую. Коли за кілька років зберу відповідну суму, то відкрию невелике елегантне кафе. Я маю наречену в падуї, яка чудово варить. Які в неї фетучині!» Маріо поцілував пучки пальців. «Це такі скручені в клубочок спагетті. Прийдеш зі своїм знайомим?» «Прийду» підказала Ліліан, зворушена делікатністю, з якою він намагається її утішати, вдаючи, що вірить, ніби вона буде жити ще так довго. Але хіба вона сама не вірила у це маленьке приватне диво, що саме те, в чому їй відмовляють, може бути для неї добре. Вона була романтичною, сентиментальною дівчиною, яка по-дитячому чекала, що якась богиня-мати Доброзичливим порухом руки витягує її з будь-якої біди. Дивлячись на обличчя Маріо, яке на тлі вікна залилося полуденним сонцем, скидалося на камею, висічену на рожевому кварці, Ліліан згадала слова одного англійського гонщика, почуті неї на Сицилії. Гонщик стверджував, що в романських народів немає гумору. Їм він не потрібен. Для них цей спосіб самоствердження давно пройдений етап. Гумор був вершиною досягнення цивілізованого варварства ще в XVIII сторіччі. Люди майже не знали. Зате вони розумілися на галантності, ігноруючи все інше. За часів Французької революції в'язні, ідучи на смерть, ідучи на ешафот, зберігали вишукані манери, не сміючись, мов би прямували до королівського двору. Маріо приніс їй вервицю, яку посвятив папа Римський, і розмальовану венеціанську шкатулку на листи. Я не маю нічого, що могла б тобі дати натомість, сказала вона. А я нічого й не хочу. Добре мати змогу щось дарувати, а не мусити раз у раз жити з дарунків. А ти мусиш. Мій фах надто прибутковий, аби я міг від нього відмовитись. Але нелегкий. Це справді робота. Так, мило, з боку, що ти нічого від мене не хочеш. Обличчя, яке майнуло перед Ліліан у готельному холі, коли Маріо її вів, належало віконту де Пастре. Він упізнав її і наступного дня почав посилати квіти. «Що ви робите в готелі?» Поцікавився він, коли врешті вона зателефонувала йому. Я люблю готелі. Чи ви хочете мене вислати до клініки? Звичайно, ні. У клініках роблять операції. Я ненавиджу їх так само, як і ви. Але дім із садом над одним із таких каналів... У вас і тут такий будиночок? Як квартира в Парижі? Неважко було б знайти і тут. – То ви його маєте? – А вже ж, – підтвердив пестре. Ліліан розсміялася. – Ви всюди маєте квартири, а я ніде не хочу мати жодної. Кому з нас легше буде відмовитись? Краще заберіть мене кудись на вечерю. – Вам можна виходити? – Не конче. Але завдяки цьому експедиція матиме присмак пригоди, правда ж? Це справді матиме присмак пригоди, подумала вона. Хто часто тікає від смерті, однаково часто народжується заново і щоразу відчуває глибшу вдячність, якщо позбудеться ілюзії, що має якесь право на життя. Отож бо й воно. Усьому цьому і є таємниця. Невже вона мусила приїхати до Венеції, до цього чудового готелю, щоб зробити таке відкриття? – Ви посміхаєтесь, – сказав пестре. – Чому? Тому що обманюєте свого лікаря? – Не його. – Куди підемо? – До таверни. Візьмемо гондолу. Бічний вхід до готелю. Гондола, що колишеться на воді. Хвилина спогадів і нудоти, яка швидко минула, коли вона сіла до човна. Гондола не була плавучою труною. Не була вже також чорним яструбом, який намагається її вхопити металевим дзьобом. Була просто гондолою, темним символом такої колись могутньої радості життя міста, що врешті з'явився закон, щоб відтоді всі гондоли малювали тільки на чорно, а їхні власники більше страждали від зайвої розкоші. Я знаю Венецію тільки з мого вікна. – сказала Ліліан. – Із кількох годин першого вечора. – Тоді ви її знаєте краще за мене. Я знаю Венецію тридцять років. Канал, готелі, тераси зі столиками під білим обрусом, плюскіт води, вузький канал, наче води з тіксу. Звідки я усе це знаю? – розмірковувала Ліліан, охоплена на хвилину неспокоєм. Чи не з'явиться тепер вікно з канарками в клітках? Де знаходиться та таверна? Поцікавилась вона. Біля театру. Вона має терасу. Так, ви вже там були? Я знаю її поверхово. Я не їла там, тільки проходила повз неї. Це знаменитий ресторан! Почувся брязки тарілок і голоси, перш ніж вони випливли з-за рогу. «Ви смієтесь?» – мовив пестре. «Чому?» «Ви запитуєте мене про це вже вдруге, бо я голодна, але знаю, що дістану щось їсти». Власник ресторану обслуговував їх особисто. Приніс морепродукти, свіже, печене, варени і біле точене вино. «Чому ви тут сама?» – запитав пестре. «Для капризу, але я вже повертаюсь. До, Парижа? Так, до Парижу». «До Клерфе?» Він і про це вже довідався. «Так, до Клерфе». «Чи не можна б із цим ще почекати?» поцікавився обережно пестре. Ліліан розсміялася. «А ви в ПРТ. Маєте якусь пропозицію?» «Ні, якщо не бажаєте». А якщо хочете, то без жодних умов. Але чому б вам, принаймні, на якийсь час не затриматись і все гарно оглянути?» Продавець забавок підійшов до столика, накрутив двох плюшових шотландських терьєрів і пустив його до подошці. «Я не мушу вже оглядати», – сказала Ліліан. «Не маю часу на повернення чогось, що вже було». Пестре взяв собачок і віддав чоловікові. «Ви впевнені, що це завжди повторення?» Ліліан кивнула. «Для мене так. Зміни в подробицях неважливі. Варіанти мене не цікавлять. Тільки есенція?» «Тільки те, що я можу застосувати для себе. Я маю, як мені здається, найпростішу реакцію» прийшов ресторатор і приніс палаючі в ромі персики та еспресо. «Хіба ви ніколи не мали відчуття, що щось можете пропустити?» – запитав пестре. Ліліан поглянула на нього і помовчала. «Що ж?» – запитала вона нарешті. «Якусь пригоду або несподіванку або новину. Що, чого ви не знаєте?» Я мала це коли сюди приїхала. Я мала відчуття, що оминуть мене Нью-Йорк, Йокогама, Таїті, Аполон, Діоніс, Дон Жуан і Будда. Тепер уже не маю. А відколи ви його не маєте? Уже кілька днів. Чому ж? Бо я навчилася, що людина може прогаяти тільки сама себе. Де ви навчилися цьому? Біля мого вікна в готелі. Тепер я поцікавлюсь втретє. Чому ви усміхаєтесь? Бо дихаю, пестре. Бо я тут, бо вечір, і ми говоримо дурниці. А хіба це дурниці? Це завжди дурниці. У них є коньяк. У них є граппа, стара і дуже добра, сказав пестре. Я заздрю вам. Ліліан усміхнулася. Ви змінилися. Ви інша, ніж у Парижі. Знаєте чому так? Ні, не знаю, знизала плечима вона. Може, тому що я позбулась певної ілюзії, що людина має якісь права на життя, і завдяки цьому і другій ілюзії, що в житті підстерігає її несправедливість. Це дуже неморально. — Дуже, — повторила Ліліан і випила граппу. — Маю надію, що не муситиму до цих ілюзій повертатися, принаймні упродовж якогось часу. — Виглядає так, що я з'явився запізно, — мовив пастре, — на кілька годин або кілька днів. — Коли ви їдете? Завтра? — Післязавтра. — Звучить так само. Шкода. «Шкода», – повторила Ліліан, – «не таке вже і сумне слово, як здається». «Це теж одне з ваших нових відкриттів?» «Одне з сьогоднішніх», – пастре відсунув свій стілець. «Я покладаю надії на завтрашні». «Надія натомість», – сказала Ліліан, – «набагато сумніше слово, ніж вважають». Кінець 14-го розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.